Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую, друзі, за підтримку цього каналу. Забачіть підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Ми продовжуємо із вами читати чудову книгу Клайва Стейблса Льюіса «Хроніки Нарнії». Книга четверта. «Срібний трон». Розділ третій. «Король». Вирушає у плавання Якою ж за Мазурою видався Беклі, Та й Джил, якби подивилася на себе і збоку На тлі всього того, що відбувалося навкруги Утім, якщо розповідати, як і чому вони тут опинилися То розповідати треба спочатку У просвіті між вершинами двох далеких гір що їх Джил помітила, наближаючись до землі, сідало сонце. Кидало воно останні промені на широку надрічкову луку, а поза нею височив замок із багатьма вежами. Шпилі і флюгери на тому замку аж очі сліпили, так зблискували на сонці. Джил за своє життя не бачила більш сліпучого краєвиду, а на ріці... Погойдуючись на хвилях коло біломармурової пристані, був пришвартований корабель. Великий корабель у золоті та пурпурі, із високим носом та високим ютом, із вимполом на грот щоглі і гірляндою маленьких прапорців уздовж палуби, а також довгим рядом щитів, що виблискували сріблом уздовж всього фальшборту. Однією ногою, на сходнях, перекинених на палубу, стояв сивий-сивий старий чоловік. Із-під порфірної мантії виблискувала срібляста кольчуга. Чоло його охоплював золотий обруч. Майже до пояса сягала сива-мовруно-борода. Старий тримався рівно. Однією рукою він спирався на плече пишно вбраного вельможі, що був значно молодший і більш ставний від нього. Та як не намагався той старий триматися, але якщо придивитися, відразу ж ставало видно, що насправді він був таким немічним і недужим, що, здавалося б, легкий подих вітерця здмухне його із пристані, немов осіннє листячко, яке здіймає вітер. А в очах у нього стояли сльози. Король повернувся обличчям до проводу. Мабуть, хотів було звернутися до них із прощальним словом, та тієї ж миті біля нього з'явилося таке собі крісло на колесах, яке тягнув за собою маленький віслючок, на зріст невищий мисливського пса, і з такими полюють на диких качок. А в кріслі тому гніздився маленький гладенький чолов'яга, у вбранні, що пишністю не поступалося королівському. Сидячи посеред купи подушок, він через свій маленький зріст та неабияку опасистість нагадував тюк поміж хутра шовкою оксамиту. Був то гном. На вигляд він був того ж віку, що й король, але зберіг юнацьку жвавість, безпосередність і дуже допитливий гострий погляд. Капелюха він не вдягав, хоч і був голомозом, і тому на сонці його непокрита блискуча голова скидалася на більярдну кулю, хіба що для велетенського більярду. А ще далі півколом юрмилися ті, кого Джил відразу ж подумки назвала придворними. І було чому. Від їхніх строкатих одеж та обладунків аж в очах рябіло – так немов дивитись на квітучу клумбу. Можна було зрозуміти, чому Джил від подиву рота роззявила. Проте розявила вона його не від захвату барвистими вбраннями, а від великого подиву на тих, хто був вдягнений у те вбрання. Їх навіть людьми не можна було назвати. Власне, людей у тому натовпі, якщо й було, то хіба... Одна персона із шести, а от інших справді важко було визнати людьми у людському розумінні цього слова. То були істоти, яких на цьому світі взагалі не зустрінеш. А були там фавни, сатири, кентаври. Їх Джилс промоглася впізнати, бо колись бачила на малюнках. А також були там гноми. Окрім того, вона впізнала й деяких звірят – ведмедів, бурсуків, кротів, леопардів, мишей, а також декого із птаства. Але всі звірята, навіть знайомі із книг чи бачені в зоопарку, дуже-дуже відрізнялися від своїх родичів, тих, що їх можна зустріти у Англії. Деякі, що одразу впадало у вічі, відрізнялися від своїх англійських родичів щонайменше великим ростом. Взяти хоча б мишей. На зріст вони були десь як англійський собацюра, а стояли, ви тільки уявіть собі, на задніх лапках. Та найдивовижнішим було інше. На всіх без винятку мордах, чи то б краще сказати обличчях, було наче написано, що ці тварини вміють мислити та навіть і розмовляти не гірше за нас з вами». «Оце так-так!» – подумки охнула Джил. «Чого тільки на світі не буває!» Але відразу ж додала. «Але кортіло б мені знати, добрі вони чи злі. Бажано знати завчасно». Бо серед натовпу раптом помітила вона двох чи трьох велетнів, а ще якісь невідомі і незнайомі їй тварини. І тільки тепер вона пригадала... «Асланове доручення!» За останні півгодини вона ані хвильки не думала про те, як його виконати. «Б'яклі! Б'яклі!» Вона смикнула Юстаса за руку. «Ну, пригадуй, чи є у тому натовпі твої знайомі?» «А, це знову ти?» Не дуже приязно буркнув Юстас. «Ну, погодьтеся, у нього для цього були деякі підстави». «Ну, чого тобі?» «Не бачиш, я хочу послухати!» «Тільки не будь таким йолопом! Не можна гаяти ані хвилини!» Промовила вона йому просто у вухо. «Ти впізнаєш хоч кого-небудь із давніх приятелів! Ти мусиш поговорити із ним негайно!» «Що ти верзеш?» «Так мені велів Аслан, той самий лев, про якого ти!» Перебиваючи сама себе у відчаї, почала тараторити Джил. «Я бачила його на власні очі!» «Ти бачила його? І що він сказав?» «А він сказав, що найперша людина, яка зустрінеться тобі у Нарнії, то й буде твій добрий старий приятель, і ти повинен підійти і заговорити із ним, тому не гайся!» «Чекай, але ж я тут нікого не знаю, я й досі не певен, що ми саме у Нарнії!» «А хто мені казав, що вже тут був, га?» – примружилася лукаво Джилл. «Ти мене не так зрозуміла!» «А як інакше? Ти ж сам казав!» «Хоч заради спокою ти можеш помовчати, бодай трохи. Дай послухати, що там відбувається!» А там, на пристані, судячи з усього, король щось сказав гномові. Та про що саме, здаля розібрати було неможливо. Як зрозуміла Джил, у відповіді гном тільки кивав або хитав головою. Потім. Король звернувся до всіх присутніх, але голос у нього був такий тихий і надламаний, що Джил вихоплювала лише окремі слова, тим паче, йшлося про якісь невідомі країни та народи. Завершивши промову, король вклонився, розцілував гнома в обидві щоки, знову випростався та підніс праву руку, ніби благословляючи усіх присутніх. А потім. Ледь-ледь пересуваючи ноги, почав підійматися на борт. Ті, хто залишалися на березі, судячи з усього, були щиро засмучені. Серед натовпу замайоріли білі носові хустинки. Почувся плач, східці прибрали і на кормі засурмили. Тоді корабель відчалив. Спершу, звісно, його потяг на буксирі – великий весловий шлюб але Джил цього вже не розгледіла. «Так от!» – почав Булобеклі, та на тому і затнувся, тому що просто тієї миті перед їхніми очима промайнуло щось велике і біле. Спочатку Джил здалося, що то був повітряний змій. Те велике із шурхотом плавно опустилося перед ними. Тільки тепер стало зрозуміло, що ніякий то не змій, а великий – не менший за гнома – Пугач. Він блимнув очима, а потім витріщився на них, як то зазвичай роблять усі короткозорі, і, нарешті, схиливши голову набік, чи то ухнув, чи то охнув. Хто тут? Хто тут? Хто ховався? Ох та ох. Та вас ще й дух. Мене звуть Беклі, а це Джил Пол, знайшовся Юстас. Ми трохи заблукали, чи ваша ласка не підкаже нам, де ми є? Ох, ох, слід перевести дух. Певно, ви там, де і я, у королівстві нарнія, то від замку Кир Паравель вийшов у море корабель. А чи не сам король, що й не зійшов на борт? Отож отож. Як не він, то хто ж? Пугач сумно похитав своєю великою головою. «А ви хто? Яким дивом вас завіяло у наші краї? Усі дивилися в той бік, де проводжали короля, а я завжди дивлюсь на округи. Отож дивлюся я, і що ж я бачу? Несе їх вітром наче пух, а потім серед луки – бух! Я тільки і встиг сказати «ух – ух!» «Нас послав сюди Аслан», – мовив Юстас, – чомусь переходячи на шепіт. «Хто? Кого? Куди? Чого?» Пугач розвів крилами і, не чекаючи на відповідь, заходився чистити пір'ячко. «Хе-хе! Я бач зранку не тільки не добачаю, а ще й не дочуваю. Я взагалі сам не свій, доки сонечко не сяде». «Нас послано сюди, аби знайти зниклого принца, втрутилася Джил який дуже вже давно кортіло вкинути своє слівце у розмову. «Що?» – замість пугача відповів Юстас. «Якого ще принца? Я вперше чую!» -хо, хо Ви хоча б чуєте, юначе! Проте, якщо я правильно зрозумів, то йдеться про речі важливі, і тому краще вам побалакати із лордом регентом!» – у свою чергу мовив пугач. «Бачте, ось той возик із віслічком. А той, хто на возику, то і є той, хто вам потрібен. Їхня невисокість – гном-регент-тіквік!» Пугач змахнув крилом, ніби запрошуючи їх, а сам пішов попереду, трясучи головою та бурмочучи собі під ніс. «Хіба ж так роблять справи, справи, які то варті, треба робити на ясну голову!» угу, угу. «Найкраще у півночі!» «Перепрошую, а як ім'я нинішнього короля?» – запитав Юстас. «Ох-ох!» – зітхнув пугач. «Король у нас той, ще і раніше. Каспіон десятий!» І тут Джил побачила, як Беклі немов на стіну наштовхнувся. Та й обличчям він зблітнимов та ж стіна. Джил навіть перелякалася, а чи не стало йому зле?» Тому що такого б'яклі вона ще в житті не бачила. Та не встигла вона вирішити, як його запитати, ну так, аби не образити. Як вони постали перед очі гнома, а той щойно взяв до рук поводдя і збирався додому, до замку. Нато проводу теж вже порічав. Придворні вирушали у тому ж напрямку, йшли вони по двоє, по троє або невеличкими групками, так само як люди, які повертаються додому після спортивних змагань чи кінних перегонів. — Пугу-пугу, <клігурі> пане наміснику! Пугач схилився над гномом і щось пробелькотів, майже встромивши свій дзьоб йому у вухо. — Що? Де? Хто? — стрепенувся гном. — Я от що мислю. Це чужинці, я в тому певен. Нарешті промовив Пугач, або напів певен. Якщо то не мисливці, то ти не ти, а півень? не второпав гном. Але ж я бачу перед собою лише двох людських дітлахів. До речі, а що їм треба? Мене звуть Джил, поквапилася відповісти дівчинка, якій кортіло якнайшвидше перейти до суті справи. Мала каже. «Щоначебто її звуть Джил!» – гучно виголосив Пугач просто у вухо гному. «Скаржиться, що її хтось мало за світу не зжив!» – здивувався гном. «Та не зжив, то мало звати Джил!» – повторив Пугач. «Удружив та мало не з'їв? І хто ж це міг бути?» «Ця маленька дівчинка, її звуть Джил!» «Ага!» «Та це я й без вас бачу! Ви тут не билькотіть собі під зьоба, а кажіть прямо, кого з'їли!» «Ніхто нікого не з'їв!» Уже не пропугукав, а прокрякав йому пугач. «Не з'їв? Хто кого?» «Ніхто!» Нікого. Гараз, гаразд. Тільки не треба мені крякати, немав той крок. І я, хоч і не дочуваю, але ж не настільки. Тож ви всі гуртом прийшли до мене, аби повідомити, що ніхто нікого не з'їв. Та для мене це не новина. От якби навпаки. От біда, так біда. Подивившись на це все похитав головою Юстас. «Скажіть йому просто Юстас! Без тощо! Саме так! Юстас!» Пугач сперечатися не став і повторив усе слово в слово. «От біда, так біда! Він просто Юстас! Без тощо! Саме так!» «Що? З нього як з гуски вода? Бо він той ще гусак? «Та вже ж, біда та й годі!» «Та не той, що гусак, Юстас, цей юнак!» «Не той гусак, а саме цей гусак! От що я скажу вам, шановний пане Пугачу Сизокриле, якщо у вас зрання голова обертом, то не треба морочити її іншим!» Я пригадую у ті давні дні, коли я був не так щоб маленьким, але ще юним гномом, то жили у цих краях і звірі і птахи, які мовили так, що ж заслухаєшся. Ото скажу я вам, справді були звірі і птахи, які розмовляли, а не мимрили, повукали і плуталися в словах, що тепер у мене голова обертом іде. У ті часи це вважалося неприпустимим. «Ви чуєте мене? Неприпустимим! Утім, урнувся! Дайте, будь ласка, наш ріжок!» Маленький фавн, що до тієї хвилини мовчки стояв поруч із візком, відразу протягнув гномові срідний ріжок, як виявилося. Ріжок слуховий. Він був зроблений за зразком старовинного музичного інструмента, який звався серпент, тобто змій. І справді, коли його вдягали, він обвивався навколо шиї, нагадуючи змія. Поки гном порався зі складним інструментом, пугач, діти тепер знали, що його звуть Сизокрил, зненацька пошипки звернувся до них. По «Послухайте, пугача, діти, про зниклого принца, ані гу-гу, чого, а того, потім-потім». «Повірте, пугачу, сонце сідає, і в голові в мене розвитнілося, як ніколи!» «Так чи не так?» – нарешті обізвався гном, прибуркуючи неслухняну свою слухавку. «Що ж, пане пугачу, якщо ви маєте щось доповісти, то доповідайте! Зробіть глибокий вдих і починайте! Тільки не стрикочіть, немов сорока! Ви ж пугач!» Пугач так і зробив. І за допомогою дітей, перекриваючи гномове старече крехтання та бухикання, він спромігся викласти головне. Чужинці опинилися в нарній не з власної волі, а волею Аслана. Тому їх занесло саме туди, куди треба, до королівського двору. Почувши це, гном аж в обличчі змінився. «Прислав сюди сам лав?» Не стримався він. «То ви звідти з нашого світу, тобто з світу?» «Саме так, пане регенте!» – гукнув Юстас у замісіньку слухавку. «То ви син Адама і донька Єви?» – уточнив гном. У експериментальній школі, де навчалися діти, ніхто і краєм вуха не чув ані про Адама, ані про Єву. Тому ані підтвердити, ані спростувати припущення щодо свого родоводу вони не могли. Але гном, здається, нічого й не помітив. «Що ж, любі мої!» – сказав гном, беручи дітей за руки. «У цьому разі ви тут бажані гості! ех ех, ех. Знов би про все це наш добрий король і мій повелитель, от би він зрадів! Але який жаль!» Не більш як годину тому він наказав підняти вітрила і вирушив у дальню путь до семи островів. Ця зустріч хоча б на мить повернула б його у юність, хоча б на мить, та що вдієш? А тепер прошу вас до столу розділити зі мною вечерю. А всі ваші розповіді, як би вам не кортіло, залиште до завтра, коли зберуться всі-всі всі наші радники. Пане Сизокрила, якщо ваша ласка, подбайте, аби гостей влаштували у найкращих покоях та принесли їм гідний гостей одяг. І ще, ще дещо, я скажу вам на вухо, Сизокрила. Тут? Гном нахилився до пугача, аби шепнути йому щось, не призначене для сторонніх вух. Але як то часто буває у тих, хто сам приглухуватий, гучність свого голосу він не розрахував, і діти навіть не напружуючись почули. «Подивіться, аби вони добре вмилися!» Затим він торкнув повіддя, і віслючок, котрий вже занудьгував, потрохи потрюхикав до замку ходою, яка нагадувала щось середнє між поважною ступою та гусячим кроком. Віслючок був твариною добряче вгодованою, тому не дуже поспішав. А отже і фавни, і пугачі діти встигали йти за ним мало не Сонце сідало, у повітрі повіяло прохолодою. Ось таким чином вони перетнули зелену луку, а потім пройшли крізь яблуневий сад і опинилися біля північної брами кейр-паравелю із розчахнутими ворітницями. Далі за ворітьми виднілося поросле муравою подвір'я, на яке уже кидали відблиски вікна великої трапезної зали праворуч та віконця темного нагромадження споруд попереду. Саме до них пугач і повів гостей. Прислуговувати джил покликали миловидну дівчину, дуже незвичної, як на погляд, джил зовнішності. Була вона уже доросла, але не набагато вища за джил. Була вона гнучка, тендітна, немов верба, і з довгим волоссям, схожим на тонкі пагони, в яких заплутався мох. Крутими сходами. Вони зійшли до однієї з круглих веж, де у каміні палав вогонь та потріскували пахучі соснові дрова. В кам'яній підлозі було викладено кам'яну жванну, а зі склепінчатої стилі на срібному ланцюзі звисала лампада. Єдине віконце у кімнаті дивилося на захід, а там аж до обрію сягав загадковий нарнійський край, і Джил встигла побачити, як за далекими-далекими горами сідає червоне нарнійське сонце. Дівчинка дивилася на захід сонця і відчувала, як її переповнює жага нових пригод, які, як вона розуміла, уже не за горами. Після ванни Джил кілька разів провела гребінцем по мокрому волосю і одягла приготоване для неї нарнійське вбрання, яке було немов на неї шите. У такому платті можна було тішитися не лише своїм виглядом, але й відчуттям на дотик, свіжістю трав'яних пахощів і навіть шурхотом на кожному кроці. У новій сукенці вона і справді мимоболі ступила кілька кроків до вікна, Аби іще помилуватися над вечірнім краєвидом, як раптом почувся стукіт у двері. Прошу, обізвалася Джил, і на запрошення у дверях виник Юстас. Він теж був у нарнійському одязі, та попри те, чомусь був явно не у Дусі. Ага, ось іде. Нарешті. Замість привітання, буркнув він і впав у крісло. «Скрізь тебе шукаю!» «А лише знайшов, чи не так?» Підхопила радісно Джил. «Я ось що гадаю, Бяклі! Якщо навкруги все таке дивне і казкове, Що й слова вже зайві, то...» Їй і справді було настільки чудово, Що вона на якусь мить забула про все. І про чотири таємні знаки, І про зниклого принца. «От, значиться, як тобі тут, так?» Скривився Юстас. Тоді трохи помовчав і додав. «А от як на мене, то краще б нас сюди не заносило. Чого це? Тобі, мабуть, байдуже. От мені не сила не тільки бачити, але й уявляти Каспіана глибоким стариганем. Саме так. Мені не сила. А тебе як-то обходить? Тобі цього ніколи не збагнути». Це можна відчути тільки на власній шкурі. Я тобі вже казав, що час у Нарнії плине інакше, ніж у нашому світі. Це як? А ось так. Той час, що сплинув тут, може промайнути як одна єдина мить там. Щоб ти зрозуміла, скільки б часу ми тут з тобою не були, а повернемося до рідної експериментальної школи тієї ж миті, якої втекли». Нічого втішного я у тому не вбачаю. Скиглити ще зарано. Дай-но мені договорити. Так от, сидячи в Англії, ти гадки не знаєш, як швидко плине час тут, у Нарнії. І коли вдома минає, скажімо, рік, тут спливають десятиліття. Мені про це розповідали іще певенці, а я, дурень такий, геть забув про це. Отже... Від того часу, як я тут був востаннє, минуло років, може, сімдесят. Отож, повернувся я лише за рік, а побачив Каспіана уже глибоким стариханем. — То той король і був твоїм давнім приятелем? — жахнулася Джил. — Саме так, — сумно повідомив Юстас. Від самого погляду на нього Джил розібрав жаль. «Кожен вважав би за честь мати такого приятеля, як він», – сумно похитав головою хлопчик. «Але коли ми бачилися в останнє, він був хіба що на кілька років старшим від мене. І як же воно тепер бачити перед собою, старого із сивою бородою, і згадувати той незабутній ранок, коли ми висаджувалися з ним на самотніх островах, або коли билися із морським змієм? «Це навіть гірше, аніж примчати хто знабозна звідки до старого друга, а потрапити лише на його могилу!» «Припини! Негайно припини!» – тупнула ніжкою Джил. «Усе набагато гірше, ніж ти уявляєш! Твій старий друг, то був перший знак, і ми його прогавили, розумієш?» Та Біаклі нічого не розумів, тільки тепер Джил пригадала, що й досі не спромоглася розповісти Юстасу про свою зустріч із Асланом, про чотири знаки і мету всієї подорожі – знайти зниклого принца. Вона похабцем почала розповідати. «От і виходить», – завершила вона свою розповідь, «що старого друга ти зустрів, а наказ заслана не виконав. Не лише до нього не підійшов, а ще й геть його не впізнав. Ось так ти прогледів перший знак. Але ж я нічого не знав. От якби ти вислухав мене і не затикав мені рота, то все було б гаразд. А ти? Ти, якщо б ти з самого початку не, не вигадала нічого кращого, аніж клеїти дурня на краю прірви, ти хоч розумієш, що майже відправила мене на той світ. А тепер мене звинувачуєш. І, хто б говорив? Якби не твоя дурість, «Ми обоє спокійнісінько прилетіли б сюди разом, і обоє би знали, що й до чого!» «Але ж я... Я тільки припускаю, що першим, кого ти угледів, був саме король!» Почала виправдовуватися Джил. «А насправді ти міг зустріти кого завгодно. Ще невідомо, скільки ти тут стовбичив на одинці. Може, годину, а може більше. Пригадуй!» «А тут і пригадувати немає чого!» вирішив не перейматися з погадами Юстас, бо ти з'явилася за хвилину після мене. Мабуть, Аслан на тебе дмухав душі, аби надолужити згаяне з твоєї ж провини. Ой, лишенько, який же ти злопам'ятний нудьгар, скипіла Джил і раптом зойкнула. Ой, а це що таке? А те, що вона почула, це був палацовий дзвін, що сповіщав, Настав час вечері, і таким чином дружня бесіда, яка от-от загрожувала перетворитися на безглузду сварку, мала припинитися Тим паче, що за цілий день обоє з перечерників добряче зголодніли Треба визнати, що вечеря у трапезній залі перевершила всі сподівання Джил собі такого і уявити не могла навіть Юстас і той дарма, що був у Нарній не вперше, а теж був вражений нарнійською гостинністю. Хоча не забуваймо, друзі, під час своєї першої подорожі він майже не залишав корабель. Склепіння зали прикрашали стяги. Кожна переміна страв супроводжувалася звуком мисливського рогу та боєм летавр. Супи були такі, що слинки течуть навіть від згадки про них риба, райдужні товстопузики, щойно із моря, а ще павичина, запечена оленина, а пироги, різноманітні морозива, жиле, фрукти з горіхами. А ще, звичайно ж, безліч найрізноманітніших напоїв від наливок до морсів. Навіть юстас пожвавішав і визнав, що все те було так, як треба. Після трапези вперед вийшов сліпий лірник і заспівав старовинну баладу про королевича Кору і Аравіс та їхнього вірного скакуна Ігого. Балада, до речі, звалася «Пісня про коня та його хлопчика». У цій пісні йшлося про події сивої давнини, золотої добінарні про остраханців та про всіх інших, із ким стикалися нарніці у той час, коли країною правив великий король Пітер, а правив він саме звідсіля, зі слабетного замку Кейр-Парабель. Ця пісня варта того, аби вислухати її від початку і до кінця, але, на жаль, ми не маємо часу переказувати її вам. Після такого насиченого вечора гості поверталися до себе, ледь-ледь собаючи ноги і позіхаючи на кожнісінькому кроці. «Ну що ж, гадаю, сьогодні вночі нас чекає міцний сон!» Так Джилл підсумувала багатий на події день. «Ну що ж, це зайве раз доводить. Ніхто не спроможний». Передбачити те, що трапиться далі. Дякую вам, друзі, за прослуховування чергового розділу книги Клайва Степлза Льюіса «Хроніки Нарнії». Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і поширте його в соціальних мережах. За можливості, напишіть свої враження у коментарях це дуже сприяє поширенню відео у YouTube. Ну а ми із вами почуємося у наступній частині. Не спинятися ж нам посередині.